ואפול אל פניי. וכבוד אדוני בא אל הבית, דרך שער אשר פניו דרך הקדים, ותישאני רוח, ותביאני אל החצר הפנימי, והנה מלא כבוד אדוני הבית. ואשמה מדבר אלי מהבית, ואיש היה עומד אצלי. ויאמר אלי, בן אדם, את מקום כסאי ואת מקום כפות רגליי, אשר אשכון שם בתוך בני ישראל לעולם, ולא יטמאו עוד בית ישראל שם קודשי, המה ומלכיהם בזנותם, ופגרי מלכיהם במותם. בתתם סיפם את סיפי, ומזוזתם אצל מזוזתי, והקיר ביני וביניהם, וטמאו את שם קדשי בתועבותם אשר עשו, ואכל אותם באפי. עתה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 עמה עמה וטופח, וחיק האמה ואמה רוחב, וגבולה אל שפתה סביב זרת האחד, וזה גב המזבח. ומחיק הארץ עד האזרה התחתונה שתיים אמות, ורוחב אמה אחת, ומהאזרה הקטנה עד האזרה הגדולה ארבע אמות, ורוחב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 לשרתני פר בן בקר לחטאת, ולקחת מדמו, ונתת על ארבע קרנותיו, ואל ארבע פינות האזרה, ואל הגבול סביב, וכיתת אותו, וכיפרתהו, ולקחת את הפר החטאת, ושרפו במפקד הבית, מחוץ למקדש. וביום השני, תקריב שעיר איזים תמים לחטאת. וחיטאו את המזבח כאשר חיטאו בפר. בכלותך מחטא תקריב פר בן בקר תמים, ואיל מן הצון תמים. והקרבתם לפני אדוני, והשליכו הכהנים עליהם מלח. והעלו אותם עולה לאדוני. שבעת ימים תעשה שעיר חתת ליום, ופר בן בקר